Література. Література це художні твори, написані письменниками чи поетами, повісті, романи, поеми тощо, а також книжки з різних галузей знань. Задовго до появи писемності люди розповідали одне одному легенди перекази, складали вірші. Цей вид так званої усної літератури чи народної творчості одержав назву фольклор. Великі оповідачі Древні греки творили сказання про богів та героїв, про битви і мандри Поема Гомера Іліада розповідає про героїв, які билися під стінами взятої в облогу Трої Давньоруське слово про Ігорів похід розповідає про битви руських князів з половцями і закликає їх до єднання в спільній боротьбі Від переказів до друку Деякі устні перекази та легенди були пізніше записані, наприклад, поеми Гомера, епічна англосаксонська поема «Беовульф», «Українські думи». У середні віки книги переписувались від руки. Саме в ті часи Джефрі Чосер 1342-1400 записав збірку оповідей, названу ним «Кентерберійські оповідання». Винадження Друкарського верстата в середині 15 століття дало можливість тиражувати книжки, що сприяло подальшому розвиткові літератури. Роман. Роман довге повістування про вигаданих героїв. Звичайно прозоре, з розгорнутим сюжетом. У 19 столітті романи набули широкої популярності, деякі з них друкувались у журналах невеликими частинами. Провідними романістами тієї епохи були Чарльз Дікенс в Англії, Віктор Гюго у Франції, Панас Мирний, Пантелеймон Куліш в Україні. Поезія Мета поезії – пробудити в читачеві почуття, створити той чи інший настрій, надати повіствуванню емоційної забарвленості. Це досягається певною ритмічною організацією поетичного рядка, коли за допомогою розміру та рими створюється музичне звучання. Вірші можуть бути зовсім короткими, як Рубаї Омара Хаяма, а можуть складати великий епічний твір – поему, наприклад, «Витязь у тигровій шкурі» Шотару Ставелі. Драма Літературний твір, призначений для театру та акторського виконання, називається драмою. Драматичне мистецтво зародилося ще в давній Греції, але як сучасне мистецтво театру з'явилося в 16 столітті. П'єси пишуться для того, щоб їх ставили на сцені, а для зйомок фільмів пишуться сценарії, в яких послідовно й докладно описується кожна сцена майбутнього фільму. Письменницька праця Письменники вигадують сюжет і діючих персонажів, а також помічають усе цікаве, що відбувається поряд. Чимало письменників спеціалізується на якомусь одному виді літератури, наприклад, на детективах, на романтичних чи історичних сюжетах, на творах з мистецтва та філософії. Деякі письменники пишуть історії з власного життя – Автобіографії, інші – історії життя відомих особистостей, тобто їхні біографії Без книг не обійтися в жодній галузі знань Статті в газетах і журналах, сценарії кіно і телефільмів і багато іншого Все це – праця письменника Дитячі письменники До XVIII століття книжок для дітей було небагато у наші дні для дітей писали і пишуть найвідоміші автори. Деякі з дитячих книжок, наприклад, «Вінні Пух» і «Всі-всі-всі» англійського письменника Алена Мілна, стали класикою, а їхні герої відомі у всьому світі. Видання книжки Існує два основних види літератури – «Белетристика» або «Вигадані історії», та книжки, в яких викладається фактичний матеріал від збірників кулінарних рецептів до енциклопедій. Написання книжки починається з миті, коли у письменника виникає якийсь задум або він одержує замовлення на книжку від видавництва. Видавництво оплачує письменникові майбутню книжку, потім написаний текст редагують, верстають, готують ілюстрації, і віддають усе вдруг. Готові примірники книжки надходять у продаж, а видавництво одержує прибуток. Ілюстрації Одноногий пірат Джон Сільвер, привабливий і водночас небезпечний, з'явився на сторінках Острова Скарбів. Книжки, написаної шотландським письменником Робертом Стівенсоном у 1881 році. Рампунцель з німецької казки звішувала з вікна своє довге волосся, по якому її коханий піднімався до неї на вежу. Бешкетливий хлопчина Том Сойер, чий образ створено американським письменником Марком Твеном у 1876 році. Один з найпопулярніших персонажів. Роман про благородного рицаря Дон Кіхота та його вірного слугу Санчо Панцу іспанського письменника Мігеля Сервантеса перекладено 60 мовами. Трагедія Гамлет Принц Датський» була написана великим англійським драматургом Вільямом Шекспіром в 1601 році. ДАРТАНЯН. Один з улюблених Героїв. з'явився на сторінках роману Олександра Дюма. Тримушкетери в 1844 році Чарльз Діккенс 1812-70 Один з найвидатніших англійських романістів Данте Алігєрі, 1265-1321 Поклав початок італійській літературі Едгар Аллан По 1809-49 Став родоначальником детективного жанру. Японська письменниця Мурасакі Сікібу близько 978-го, 1014-го, написала повість про Гензі близько 1005-го року.